صوا ان کا نہ معلقن بشرتن او مخصوصن بوصفن او لم يكن د خپل مسلک ذکر کو کچ امر نه تق <تصفيق> ازاد تکرار کې نه احتمال د تکرار لري نو بعض خلکو یو خبره کړی دا چی کلا معلق بی شرطی نی نی چی شرط نو مشروط متحققی گی نو دغه دغده که د امر بیا تقرار دا پارهی معلق مخصوص بی وصفی نی وصف مخصوص بی نو چی اگه وصف موجود چی نو وصف را دغم, دغم موجودی گی لکا دا کم معلق تی دام موجودی گی نی بیاد احتمال لتقرار سو چی تقرار بیا کئی نا دے پی رت کئی نی پیس نمانا نمانا سواؤن کان معلقا بشارطین او مخصوصا بواسپین او لم یکن کدا امر مخصوص بواسپینو کم معلق بشارطینو خونا تقادار تقرار کیا احتمال تقرار دی او کنون هم تقادار تقرار نا احتمال تقرار چیزان داری ردن على بعض اصحاب السافعی رحمه الله دارد دی بیتا بعض اصحاب الامام شفیع رحم الله و ابو النور منکرا <تصفح> او د ان تاسو اوس په طالبانو ته خبرو تاسو یې موکبه د څه پاول کې د نور لاروار وجه ریکلا وی د منار سی پتونې منار چي د مختصر او اصول کتابونو کې او نقطې پکې خې وی عبارت درخو ولم یشتغل احدم من الشراح احد قبلی سو نو مشغله شوه دیو شارحیننا چې هغه زمانہ مخ کې د دې شرحه کړی د الذین سبقونا بالزمان زمان چې هغه زمانہ په زمانہ کې مخ کې دي په علم کې رانه دي مخ کې او په زمانہ کې رانه مخ کې د سیروان وی دلې زما په سبقت زماني شته خو سبقت علمی رواني نشته دی دی په دې دې کې زما په دې نقطې دماغو مرشې ته به ویري کنه به وی ما دې کې د دویم نمبر را په مخ کې کړی تراخ لغ خپل شیزو نه راخ لګا چې دا غاصب در سیب دے او دا دنو دنه چقوالي سیب دے دا فلنګه سیب دے او دای دې وبند خبرې د سي تشریح کړي استاد دی مشایخ زم ما په مشایخ نسب قطعي علمش تي نسب قطعي زمانش تي نه سبقتي علمش تي زماده مشایخ نه چې په علم کې تنه کی او نه سبقتي زمانش تي نه سبقتي سنلش تي نې سبقت اوستازي شته اونې سبقت په اعتبار د شاګرداروشته تاسو ګردي خبر داخله وايي باندې جنبه باندې چسپه کړه الذين سبقونا بالزمان مې دا په خوشره یی بار بار زمانه کې مخدو علم کې نوو علم کې ویزال کې ما په هرڅه دې نور مالو دې روان دي دې روان دي تاسو رو دنه کوي نور لنوار کې دې نور چې ردنا عباده اصحاب شبي رحم الله پاین نوم ده هغو دې بازي اصحاب د امام شاه په سپر زحاب الانهو دی خبری تا چکل امر معلق بشارتی نوی که قولی تعالی وَإِن كُنتُم جونوباً فَتَّهَّرُ وَإِن كُنتُم؟ ولکا داکم باب دی فَتَّهَّرُ سَتْرِيهَا نَوْرُ دی سَتْرِيهَا نَوْرُ صرف زمالی مکم کنه شابانارا کمباب دی تطہھرنا <تصفح> تطہھر تطحر دی نتید بطین و طیطی ک متغمنو حمزہ دی و اللہ وڑو ا تطہھر تطہھر قران نظر دا ولی ادغام و او د مزید الصیغا او وقاو نظر وی مبالغه پکې کوي کنه جنابت غسل دې عام غسل نه دي نسیغه د مبالغینو ای کومبالغه خړغړې پکې وکاس په امام تر حقا او چې روزې نو گزارا کا ما یا الله سمول کا چې روزې نو گزارا کا او ماخا می اعاده کا ماخا اعاده کا او کما هم د اعاده نکړه نو پاری چې دن بس بیا کفایه کا سکه تیر شی باندې کا او مخصوصا بواسپن قوله تعالى السارق و السارقة فاقتعو بتاسو گوری کنا يتكرر بتكرر شرط چه جنابت متكرر غسل متكرر او چه وصف متكرر ساراکا نو غسل داقا چه قطع متكرر پا انال يتكرر بتكرر جنابا والقتل يتكرر بتكرر ساراکا جزیل <سؤال> پیش فائی فعندنا عظم برنا المعلق بشرط وغيره وكذا مخصوص بالوصف وغيره صوا عرف ان لا يدل على التكرار ولا يحتمله دليد رواه زمکانت خبر تبو اكيد قال درس تبچ خلاص کہ جنابتی دین او رکیږي نہ طہارت مګر کیږي نہ تبچ خلاص دغه به جواب کوم او سرقه متکرر کیږي نو کطا متکرر کیږي ایب غور پروستو دا لاکین نټکی ني راयक انا نصر پر راج استدراک دفر توهم چې ناشې وي دي چا نه په سال کې ذکر کړل محمد ابا ابي اسلام صلي الله وسلم پتاسو کې دی او تند ناری نو پلار نه دي رجال جمع درجل ده او داوی مذکر من ابي آدم يتجاوز من حد صغر الى حد الكبر نو تیک تک دا ابي اسلام صلي الله عليه وسلم هغه بچیز صغر نه کبر ته نور رسیدلی کما كان محمد ابا احد من الرجال خوف وخق پیدا شو چې نسبی خو نبی رسول الله صلوات و سلام لارد یو تند رجال او ند روحاني هم ند اولاک الرسول الله وخاتم النبين اولاک الرسول الله نه نه لكن د پرته هند پار الله د هر پیغمبر د خپل امت روحاني اولاد دي حالات ټول امت د نبی اسلام روحاني اولاد دي هغه ابدي اولاک الرسول الله وخاتم چې مخ دا وي تا چې وي چې لا يحتمله امر تقاضا ده تقرار نه کې احتمال ده تکرار او ما تا ګورا پرورا ما تا ګورا نو ده احناف مسلده په فقې چې یو سړی خپل شزي ته وایي خپل شزي ته چې طلقي نفسكي ځان له طلاق ورکه یو طلاق پکه شو هو کچره دي د دریو طلاق نیت کړه وو نو دا پزان باندې دری طلاق هم واقعه کوي از ریدت چوی داته ته مال تل تکرار نلری دا دري دا دري یور <مسكتور> دا خدای یو د قسمت هي يهود د قسمت هي یو یو حقیقی دي فرد حقیقی وتوي <مسكتور> دضل دي ک هو شو خدای دری پ کې پردي حکمي دي مجموعه من حيث المجموعات نو دادریچی منصابی تونو دا پردی حکمی دواجینا نو چی امر احتمال لتا قرار لیلی نو چی امر سلللی تاب ام کتر دیگا نا دیواجینا کچری دلو دو نیتو کو نسل کی ولی زکا دو عدد محض دی نو سلللکا او امر چی دی دادا عدد احتمال جدن اغنلل لکا ها ها ها کداخدا چتویندوا و داغي په حق بیا دوه او په منزله د دریو دی په حره کی داغه بیا دوه هزار او پر دی حکمی دی ارمان ارمان چې دا کتاب کتلې و لیکن نهو یقو علی جنسی اقل جنس یو و یحتمل کله استدراک من قولی ولا یحتمل کان قائل یقول یو این کی وای لما لم يحتمل الامر التکرار عندکم أمر تحريرات تحت احتمال للرستاذ بني فأي أصححوا عندكم نية الصلاة في قول توليق نفسك فيقول دائمش ان الأمر يقع على أقل جنسه وهو البرد الحقيقي لأنه اللي كان ويحتمل كل الجنس وهو البرد الحكمي مجموعة من حيث المجموعة أي التلقات الصلاة لا من حيث أنه عدد لا احتمال داية من حيث أنه عدد بل من حيث أنه پردن لا يوجد دام پرد ه پرد هک پی دی لکه والا انه مدلول ولا من حيث انه مدلول او دامن دا وایو چې ګینه تلقی نفسکی کې دری دای مدلول دی موجب دی زکه چې مدلول او موجب مدلول او موجب کې تاسو بخورئ لږه بیل انې ته ثابتيږي بایګانا اودل تل بغیر د نظر ثابتيږي چې دغه نتنی کړی ثابتيږي اه بل من حيث انه اذا کالا <متحدث> ما دے کانا؟ کالتے لہا ٹکتے ہاں تولیقی نفسا کی انہو یقوال الواحد ایلا اینویس ولی لئن الواحدا و ای کانا والسلاسو ولا تاعلو نیت سنتین نیت دل سنتینو پاکی اثار ناکی الا انتا کودل مرآت <متحدث> سو ایلا تصحو نیت سنتین بی قولی تولیقی نفسا کی عدد محضن زکاہ دا دوسر لست پردي حقیقی ولا حكمي وليس مدلول اللفظ دا مدلول ده لفظ دې نه غنډي بیا پاتش شوا دا ته دريت طلاق چېن پردي حكمي دي او دا پردي و خزي باندې جردي خاور نرستبل سوګه څنګه کېږي غږې په طلاق او غا ادا نو روخدو طلاقونه چې دي اذا الله بندا دې يوي خزي او په دي نکاح کې دغه پردي حكمي دي شته موږولو حاشيه مېشه به دا لګور دباب بابا یو ټکوکو دایو شزا او پدینې کا سره د ادری پر دې حکم دي اوس کبلې نکاح او هغه ځان راځي دې چې نو جوړی کې لگا او د نورو خزو جي صاحب سره ور دې جوړی لگا د دې خزي د دې یوي او پدینې کا سره د کډری پر دې حکم دي لگا ایو پر دې حقيقي دي چې هاشې دې کتل وي او ګونانین ته پېښي چې بابا پا غزا باندې ټکو کو د غزا مطلب دا د غسوال ولا تعمل نیت سنتنی الا ان تكون مراه او امته الى تصح نیت سنتنی في قول الطلاق نفسك لانه عدد المحظن کدا کم عدد دي لئیسا بی بردن حقیقی ولا حکمی و لئیسا مدلول اللفظ او دا مدلول دستا دے او نمحتمل دی دا دوا الا اذا کانت تلکر مرأتو امتا کدا اما دا مرأة اموا لئن سنتین پی حقیها زکا سنتین پا حق دچاکی جدی بیندی کی فهو واحد حکمیون کس صلاة تی پی حقیها و اما اذا اہا یو بل عبارت کشزی مؤترید ربาศی ویتاه تو لقی کی نیت د دو نو سکی دا ستې چو سر چوسه رستو وي سړید الله بند تخلق تپوس کوا دا بیان تفسیر دا سنتین زکه چې تلقی کی پرد حقیقی دی یا پر پرد حقیقی د دو بګې کمندانه عادت دی دا سنتین نه چې دنده بیان تغییر دی تلقی کی یا یو یا یادري د چوسر سنتین او ویلو. مطلب دا, دا چې تغییر یو کو سیو کلاګه نو اوس پکې یو او تدری خبر نشي کېد سنتې خبره وای وستا بچی دی غنخلاص تیدا ده سره لگا نه و اما اذا قال الطلقي نفسك سنتين په حينه اذا انتما تقو سلطان التچ دوه کا کیږي تاسو موه مونږ موجود واه کا کیږي ویلي اجل انه بيانو تغيير را کوم بيان دلګا بيان تغيير اغشي چې مخکنه حکم بدلی اکی را وسو انت طلاقن بالطلاق سر متصل وي طالب داره چې شو د تنجيز بیانو تغیری لما قبلو لا بیانو تفسیری له تابعانه تفسیرنه لئن طلقی زکه طلقی لا, لا احتماله سنتین هغه احتمال سنتین نه لري چې دا ولا بیان تفسیر کی حتی یکونه بیان د ما چې سوي وری حتی یکونه بیان له هو چې دا دغه لپاره بیان تفسیر شي اما چې سوی زده وای لگا ثم اورد المصنف اوس ګوره مصنف راوی دلیل علامه والمختار عنده زمو پرې باندې مختار څه شهری چې امر نه تقالر ته کګنسو پدی دلیل پدې دلیل ویل الامر لك ازرب مختصره من طلب الفعل دا مختصر طلب د فعل نه بالمصدر الذي هو فرض اطلب منك ضربا اطلب منك ضربا دا الله باندې پدې کې توحد دي یعنی مختصر دي, دي كان دو طلب دペنا بالمصدر الذي هو فرض انما وضحت لا يقتضي الامر التكرارا امر تقاضى رسله كي مختصر من طلب الفعل بالمصدر فقولك ازرب مختصر من اطلب منك ازربا از ولكن كان وقولهم صلوا مختصر من من من من, من من من من اطلب منك الصلاه وقول طلق مختصر من, من اب علي التلاقي والمصدر المختصر منه توجو کوا مزدر اغا مزدر المختصر من چې دا پیل دا آغا نا دا عمر دا آغا مختصر کریش شوه ده نا فیل ارزی لگا اغا مختصر من هو ده اوداتی مختصر ده پردن اغا مزدر پرده لا يحتملالعدد لا يحتملال توجو نو چه اغا مختصر من هو فرد ده مده اغا مختصر ده ده بهم فرد <تصف> ذ رب کی بم چیندن فرذیت و وکای فاحتملو وی تب پهک مخلاوی چې دا مصدر چیندن دا احتمال د سلری د عدد لري و معنا تبحد المرئی فی الفاضل اهدان اهدان شرفان جمع ذ شریف اهدان جمع واحد البته بلا شک انا شرفان شرفانو ز دې به پته نه لګي چې دا چشیره دا قاعده دادا قاعده دادا لفظ واحد نپای کی بتوحید مرعی چ موحدن پدک بتوحید وی ومان التوحید مرعین پی الفاظ الوحدهن فل المختصر فعل المختصرو نفل دسیفل المختصرو چ مختصر کرشید منو دماذرنا سترے ونغردے چ التی مختصر منه مصدر تو اس فعل مختصر منو وی ای برمانو دلتا پر پیلو پیل المختصر الدسپيل چدا مختصر دې من هو د چانا د مصدره اوله څه شي د مختصر من هو دی اول څه دې ته دې معنی مطلب وې دا پهې کېنو الکا اغه مختصر من هو کې توحد نو دې مختصر ماشالله ما ته ما ته ما ته کو ما کو کې به من هو پې کنا من هو چا څه دې مصدر دې کې توحد دې ندي مصر من هو تووحد بكدي ده فعل دغنا مختصر د تودي ا مختصر من هو تووح دي, دي مصر من, دي دي من المختصر من هو اونا ال يحتمر العد القدر تم الدريل تردلسه شو تام شودلليز منس شو. عَلَى الْأَسْلِ الْكُلِّي قَيْدَةُ كُلِّي ثُمَّ قَوْلُهُ وَذَالِكَ بِالْفَرْضِيَتِ وَالْجِنْسِيَتِ وَالْمُثَنَّ بِمَعْذَرٍ عَنْهُمَا دا, دا مثال کی لگئی دا مخی مثال لاشتو اللی غی رب یو فرد حقیقی او دریپ کی فرد حکمی او تصنیف کی پددددد تصنیف کی بس لگا رزقمغو او چرته تسلی احتمال چنده هغه پدې کنه شي بي کېده وی بيانوالمسال دا بيان د مثال مختصعني قوله قوله طلقي نفسك لانه طلاق هو الذي يتصف يتصف بالجنسيه دا هغه چې متصف کېږي بالجنسيه والفرض الحكمي هو معزليه المصننه پدې کې چې دنه مسننه په کې معزليه کې دا او اما ما ارچ سوا دي نه دي لکه غلاګارې شولې غلاګانو کې پردي حقيقه یو شو او پردي حكمي به شي ترمرګ پردي شو غلاګارې گئی۔ په شي وایي کولي شي چ څوک مرد تر مرګ اخر کې په پته ولګي چې د دټورګ لاګان دومره دي ځکه چې بدباني په تاڼا کې چې د دومره دغه شی وی دی لا کا دغه لاګانو درخواستونه شی دي و ما ما سیواو په لا یو لون پیر پرد الحکمی الا په اخر العمر الا په اخر وما تقرر من العبادات په اسباب یو ټکی و دیږي په دې باندې مسلک به ځان لدی خليشا خليشا وما تكرم من العبادات و با اسبابها لا بالاوامر دا جواب د سوال ده مخک سرلیک کرا چې تاسو عمل تقاضا تکرر کې اعتبار وکړل د منذور خو به یموز حقیم و بس یموز پخینچو شو بس واسترمه رګورې جوړی دا بیا بیا ما پخین بیا بیا بیا بیا ما بیا منذور بیا ما ذکر بیا منذور اتو الزکات قال بیا بیا زکات وما تكرر من العباداتی جواب فبی ازباب حلاب الاوامر جواب سؤال دا جواب دوسال دیاری دو, دو عالینا چموما نواری دیگی و هو اغدارچ ان الامر امر اذا لم یقتزی تقرارا کلچ دیتا قدار تقرار ناکی واحناپو و لم یحتمیلو احتماد تقرار ناکی فبی ای وجه تتقرر عباداتو و دا عبادات په کمو وجبانی متقرر کی گی نستو الصلاة والسیام و غیر دالکا فیقولو استابچیت اخلاص فَيَقُولُ إِنَّمَا تَكَرَّرَ مِنَ الْعِبَادَاتِ کو عبارات چې مکار کي ليس بالآوامر اغ په با اوواامرو سرند چې عمل تقالار تقلارو ک احتما تقرار بل بالصباببي ل لأن تقراره سبب يدلله على تقرار مسبب فيانا وجد الوقت چې ووق موجود چو داسبب د وجوب د سرات نووجبة سرات ومايعتي رمزان يجب السام وماما قدره علاام الكلمال ووجبة الذقات اذاوي دديوجنا چې اسباب دجن ي زمونږ حکم عمر کې نه دی واجب او فرض مگر یو ځل ځکه چې ان البيت واحدن دلیل پر سبب یو دی چې غبيت الله دی لا تکرار فی لا اشکال اشکال تو ای دموز د پر وقت سبب دی یو نفس یوجب دی بل وجوبی عادت دی وقت خو سبب د نفس وجود دی پر دی وجوبی عادت پر خو چې د امر دی بس الله تعالی اقیم الصلاه ویلی او وسط المدن په واجب معلومیږي چې احتمال تکرار نه برابر دی یو نفسی وجود دی برسی چیلے نفسی وجود وقت سر را لے په بی آدھا پا سر را دی دیوئی نا نفسی وجود پا وقت سر را دی چو وقت مقرر کی گی نا دا اللہ طرف نا اقیم السالات بیلی کی گی نا امر یو نا دے امر مقرر دے نظر کم امر بی مقرر کی گی لا یو قا اوہ خال شخصیم پر شانے ویو اعتراض کی ویلی کی گی چ ان الوقت سبب لنفس الوجوب چ وقت هو سبب لنفس وجوب دے والامر انما هو سبب لوجوب العدام او امر چدن سبب لوجوب اعداد لوکو وقت سر نفس وجوب راشی او وجوب اعداب امر سر رازی نپکے پے يكون سبب مغنی دا سبب چ دے دا نفس وقت دا مغنی الامر نلنے بلکہ دا امر دوجنا معلومی کی دا ٹور مزن واجبیگی نو امر تقاضا تکرار کئی دی دا اعتراض مکوا دلیل د جواب و دغه جواب شو لی د دلیل جواب شو لئن نقولو زکه امر د جواب کی هوا یو چې ان عند وجود كل سبب هر سبب چې موجودی نه تکرر الامر امر مقرر کیږي هم خو ناو وروي دی من جانب الله تعالی چې بس تیم داخل څه د دا الله تعالی اقیم الصلاه او رشو نو پکان تکرار العبادات دا تکرار د عبادات د چې به تکرار الاوامر المتجدده دی او حکمن دی میچ حقتن دی امر تاق تکرار نه کوي او امر احتمال تکرار بل لري دا مطلب